مختلف قران محترم اړینو کو د مولانا لیاقت علی صاحب دا دوره تفسیر قران په مدرسہ دارالقران کالو خان کې اوسن 2006 کې شو را د دې د میلادو پته یې ساتي شاهده د سنت کيسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا انز دی مین ټور جنګیار اور سوادی پروپرایټر انور شیر توہی دی موبایل نمبر 030157124 وچې راغږمه ول اپریکانه به بس د دې فهمنګ باندې باندې نه با اته د دانوس انډس کولو تجارت کې بچو سپناستو ولا صاحبات انا صایبا صایبا چې کومنه په غوې به تجارت کو او فیدمن مشنه به بس د باندې ته چا نه زارو ازمون تجارت کې پیدا وکا الې بودې دغه په ګرځوي ولا وسیلت او وسيله وسیلہ چه مادوی به روڑی اومیس که ان نر راقی اوخ پیدا بشو ای با وصل اخا ناقی تا اولا احام او نخام اوخ دبا چه خفل کار پورکو ولیکن اللذین لیکن آ کسان کفرو که کافران دی یفترو ناجوڑی دی علال لال کذبا پالا بندرو دا اخام اوخ دیم او بیدا بزرگ دی دبانی چا نظر او دیرکار کلی دی آبازه تا سوای ما دا, دا دا ما بزرگ پنم بندره واكثرهم ازادت بده کی لا عاقلون بو ییږي و از دې عید کې د دليل مشرک بیانایي مشرک وخاخه او ازمن مشرانو چې داسې کوولو و هي ځاقه لالهم اقل چوي لشي دې تعالو راشه لاله ما ستا انزل الله تعالی جل جلاله و ال الرسول في قم برتا قالوا نو يبدي حسبنا كافدين مما ارسوا ارتقي وجنات منذ لمن قال يا با انا مشران خل الا جوابي داغي او لو كان اباهم اغلتم شرن ددي لا يعلمون كنا بردل شين فيثير ولا دون ان دليلهم دنكو قران لو رولوا دا جقام قالوا وي او بالكل نپويد لغي نا نا كان اغلتم نپويد لغي هغه تاسو غریب بسر روان وای هغه ته د قران سنت د لینو معلوم د الله کتاب ولاغه پته دی یا ایها الذین امنوا نککل داخلت نه پوی او تاسو نه پوی پسی دی نه پوی پسمزه راهشه د یو کې په قران سنت باندې د یو بل اسلام کې د اتي ترغیب ورته یا ایها الذین امنوا ای مؤمنانو علیکم شره پتا سبانه انفسکم اصلاح دی یو اس لا دیوبل په تاسو باندې لازم ده لا یو رقم نقصان بدرنه تاسو ته من گم رہی ازلال ومن گم رہی د هغه چا زل لا چا فتحه شوه دی تا ته دیتم کل چ تاسو پہ دیته تاسو لاند من نو تاسو ته دا چا نقصان گم رہی نشي در کولې اګه تاسو پہ دیته باندې قران سنتو یاد او کدا ارته نه یادو مګي څوک در باندې راغي اغ خار در باندې رقم یو ښکار بری اله الله دی الله تعالی مرجو کوم واپس استراجم جميعا د ټولو فین اب بكم پس خبر ورکې تاسو به ما پاسه باندې کونتم تعملو چې تاسو کول یا ايو آمنو امنو اي مؤمنانو وځي چې حکم د وصیت ذکر کوي څه مطلب د قسم مخې د تحریمات او انزور الله اور تحریماۃ اللہ بیانو کو وک سوال پیدا شو چی خان دا مسئله وک چېرې سره چاته مسله کیو باغی قسم ضرورت راشینو بیا نه الله و چې زموږ په نیمه قسم وکړی اسنه چې د غیر الله په نیمه قسم وکړی نه دې ځکه چې مسله ډیروللا یا ایو هلذین امنو اے مؤمنانو شهادت بینکم وصیت پمینس تاسو کې یا قسم کول پمینس تاسو کې ا زه کله چې احدکم الموت عاد کومل مووت یو ته په تااس کې مرک حینل د ووسیت کیس نانې دکسان زوا ل من کوم چې خاوندن انصافستااسونه او آخرانې یا نورو من غیر کوم چېسی وستاسوئ انررتپ انتم کچرې تاسوو ضرربم سفر کوون کې فې پهما کې ف سابت کوم په صورتې تااسستا مصیبت الموت تطلیب دا مرگ دایو خلاصه داره. که دو کسانی دری او پا سفر کی او یو کا آقا بیمار شو او آقاوی چرد ما دا سامان دی او دا بز ما قورتا ورسو او فریس برابر کردی آقای که سامان او یخی دی کرچ آقای رال قورتا دا آقا موڑی وارستان ترو رسیدل سامان رولو آقای دی ورکو آقای بوجوز پردل سامان کو تو پا آقای که سامان لد کمو فریس که برابر و او بوجو که کمو تاپوسسې او چې تاسو دی نه وینا دي هغې نه دې زمونګ مړي او پرځې خررج کړي غ نه زخه نو د چې تاغنم بر شوي پې شو ب پ شوه چې کله پینلو شوه نو بیا سوخت پس چې کم دهغې نه کمسیزوغلوې چې پهډ شو کاره شو نه کاره بیا داغوشله نه چې کله دا او شوله کسانو باندې نا غی قسمونه کرو وز دا کسان به پاسی و دیووی چه بایی منگ لشینه در کړی شوه نا دا مدعیان چه کم ننوز پا دی قسمونه تا. آخو اول که مدعیانو چه منگ در کل ری دیوی دلته وز دلتا منکر شدی چه نمگ لنه در کړی شوه نوز پا دی قسمونه کوي نا دا مدعی او دی او گواهان دی سرشتی نا پا نو خمخه قسمونه بکی نہ دلوں بنو ہا قسم نہ بماتھی ا دی ر بتاوان چ کم دنه ور کی شاید چنه نزول ا ام دک طریقے سره دی نبی علیہ الصلات والسلام وختی ام دغه سوکر اغلو ان منکر ل قسم ده مودوی چ کم دنه گواهن پیش کی و دیجه کی دی ز کم دایان اوس بدیجه واکې چ دی منکر شدی دی نه منکر ل قسم ده دو اک پیسے اک تاوان ابتو والوال تا حدیثونه ما اوس طریقے سره تہ وې سونه ما اشاره وايي بدات وړا مېم بعده صلاتي پښتون ځنه موږ د ماجګر ان اغه وخت کې خلک ډيري لکه ما سپقين دورو سنې د عمل چې کمونه بیاږه دتي دا ماجګر وخت قیمتي لري ځکه انا مېم بعده صلاتي کوم مطلب داده چې کم وخت کې ګنډيري اغه وخت بیا مساله داده چیز تا گواهان پا دیکنی مقرده نکه مسلمانان نوی نو غیر مسلمو اغمبکی مقرد که دیشی سنگ چوی او آخران من خیرو فایق سمانه قسمون با که بللای پا اللہ بانده این رتب تو هم کچری شکستاسو لا نشتری چنا بلومنگا بی پا دی سرا سمنن دنیا او کان زا خوربا اگر چی دا مال ډیر خوک دی مال ډیر ماد انیز دیر خو رشتیا بوایی نو یا والا او کان قربا اگر چې خواوند خپل ولایره ول مې رضا غ سالای خورشتګ بابا ما ور انستم او پټ مونږه شهادت الله نو وید الله ان بشک مون اجازه په دغه وقې لمن الاسمين اما خش بعد ګنا غرانونه فینو سره پس کچره معلوم شاله الا انه ما بشک د اواړه استحق لزم شه بده استحق لا يقدي اسمن په ګنا کې فآقرانه پس نورا اقومانه ادریگی با مقامهما پس دی دوالو من اللذین دا کسانو نا ایستحقا چه لازم کل دی علیهم الاولیان دی سر تاوان چغلون بنی دی دا ملو آرسان تاوان او سر لازم کل دی یعنی حقی تی پڑ کلو جامع تی پڑ کلو وزد دا دای کسان نبد و کسان ادریگی فیق سمانه پس قسمو نبو کی باللائی پا لهشهدهتو نه چېخوا مخه کوی حقو زیاته لای که دا منشااتې ما د ګی ر دواوونه او ما ته او زیاتې به کومن ان نه ب منګه ځو په دا و کېله می نهزال ینخوا مخه شوبه د ظالمانونه ځالکه دا طرریخه ا نه نزد د اياتو چې رالبو کې ب شاتې بهګوه سره والله ووج ها په ټیترې کې سره سیل به او یا خاپو یا بو یا ریگی انتو ردان چه تواپس نشی ایمانا قسمون زمن بعد ایمان ایم پس ته قسمون ردینا که دروغموینا قسمونو کی بواپس موش نیون اشتیابو ویو واتقو اللہ او یا ریگی دا اللہنا واسمعو قبل کی حکم دا اللہ والله خدای پاک لای هده لقوم الفاسقین توفیق نور کی قوم فاسق دا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 Wa taxlo q 3 kaati biذfata fuxo fi ha fataku nowaran biذ Wao bari الأقma hawal asa bi Wa وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَيْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ سورة المعدة کی اغسلور مسائل بیان تحریمات اللہ تحریمات العباد و نزور اللہ و نزور العباد آغا مسئل بیان شل لیکن تحریمات اللہ بهل آدھ اختیار آغا چا سروی جہا آلم غیب ہوئی یا نظر دا چا دا فاروی چا غا عالم غیب وی دا دیو جناد علان ما سوا بلسوکو نا انبیاءو کی نا اولی اکرامو و فرشتو جناتو کې عالم غیب سوکنو دا دیو جناد ازی کی نفی دا علم غیب دا انبیاءو نه اجماعی او انفرادی د ایصال السلامنا جوالم غیب صرف یو الله دی هی چاته المغیب کلی پته لښتا نو خلاصه د صورت اقداوا چالم غیب صرف یو الله وګنئ یوم پارذ باندې یجمع الله الرسلا چرنجو وکي الله پیغمبران فیقولوا پس بو یالا ما ذا اوجبتم سجواب در کښیو تاسو ته قالو بو ی دی لا علم لنا نشته دې پته مونږ تا مونږ ته پته نشته رې انك بشکتو انت سرط علام الغیوب بو یې ندازے کې جن بیا ویل علم لنا مونږه پته نشته دي نو یاره هغه ته معلومات او اله علم لنا امام قرطبي دا حسن بشري او د امام مجاهد رحمهم الله لنا قول نقل کوي جن بیا عليهم السلام با دا د قیامت د هیبته او د يرد وجنه وای د قیامت د هیبته او د يرد وجنه به وای لیکن سوال پاغه باندار راضی چې سوره انبیا کې راځي ولسم سفارکه سوره انبیا کې چې پامبیان علیه السلام باندې څکه سم یا او فزع چې کم نه دا بني بږي بږي باندې یا سل دریمه یت کوي لا يهزنهم الفزع الاكبر وتتلاقاهم الملائكه لا يهزنهم الفزع الاكبر نبا غم جن کي دي هغه هبتلي د قیامت او hebat ba dinam jan kai wali wa ta talaqa hum al malaika zakat yoziki gi ba de sarfarishtei de sarfarishtei yoziki gi na allah yara ho pe ni na abdulah ibn abbas radhiyallahu anhu aqa farmayi che یعنی دا دب دو جنا انبیاء علیہم السلام بوئی لا علم لنا نو پاقیبانم سوال و اشکال داراتو چه دا سنگا دب دی دا سنگا دب دی چه انبیاء تا پتشتده وغیوی لا علم لنا نو نعوذ باللہ من ذالک انبیاء ولی دروغ ویسو بہتر او غره جواب داده غره جواب داده چر لا علمنا نه تعلق د دنیا سره دئ دا و تعلق د دنیا سره دئ چا ل موږ د دنیا نه راغلی یو ازمن قومونه سکړ دی نو الله مون ته دا پته بیان د لګیدل <تصفح> سوال اشكال پات نشو اهله زکاری بوئی قالو ابوائی دی لا علم لنا نشتری پت منگتا انکا بیشکتو انتا سرفتو اللام الغیوب پوئی گی پپٹو رازنو باندی وسا اللہ عیسیٰ علیہ السلام با نعمت احسام زکر کی او نفی دل مغیب داغنا انفرادی اس قال اللہ کلاچو بوئی اللہ یا عیسی ایسا امنه مریم چې زمریام دی اوس کو ریات کا نعمت ای سان زم ما الیکا چې کله ما پتا باندې وا علا والدت اپ مورستا باندې عیسی علیہ السلام له نعمت نبوت ور کړو مور له س ور کړو بیموسا مې وی دا و رات للی مریم علیہ السلام تا الله ستا موربا نمه افان کړلو ز آیت تو کا په کم وقعې چې مضبت کویمات ته ب روحلقدس په جیلی اسلام سره تو کل لیمون ناسا خبر د کولی خلکو سرا فما دی په ځانګو کې وکله او بډاوله کې بډاوه کې چې کله قامت ته نزدې ندې را السلام دصال اسلامغ محمدی قانون چې کم دناه چللی او دا دلیل له د ایصال السلام او په حیات چا چې هغه جنده دي قیامت ته نږدې نه زی برابر دي کتاب او هغه چو چې خو له ما ته کتاب او خو ما ته کتاب الکتاب, الکتاب نو مراد باز خوشنويسي اخلي او یا د دینه حکمت نو مراد هغه دانای خبره یا د دلیلو والحکمت احکمت والتوراۃ توراۃ وطورات والانجيل او انجیل یا د حکمت نمارات قران کریم یا حدیث چداہی پھویا علم بول اور کولش وایست خلقو او پکم واقعے جو جوڑو بتا منت وینی دخٹنا کا ہے تری تیرے شکل د مارگو بیزنی پکم زما باندے وتنفخو نو پوکی بو کتافیہ پا فکوو په شباغات ورن مارغ ازنی پهکم زما باندې تهبریول اکما او تا بهجوو د مور پیدا شوونول اابسا او برګمه رض والله ازنی په اوکم زما وای توخجل معته او په کم وقعې کول به تا مړی به په وکم زما باندې دا مجزی الله ورکلوي ایثال السلام ته وَيَسْكَفَفْتُ او ياد کا وخم چې من مې کړ بني اسرائيل بني اسرائيل ان کا استانا اس جې تاوم کلا چې ترال دي تا بل بیناتې فقار او درېلو فقال الذين وسياك سانو کفرو چمنکرو منهم پدي کې د ایصال اسلام دا اديت نمونکورو الها ز نردا الها سحر مبين مگر جادو رخकारा ودلالة تجادو وي عيسى علی السلام تجادو گروه ويز اوحيتو او پا کم وقی جزلو كي واشو لما الالحواريين دوستانو تا عيسى علی السلام وحي پا مختلف ومانو دا شاره مرازی دا وحي مرازی او دزل مانا دزلو كي ان آمينو دا چي قنو كي بی پا ما بانده و رسولي او پیقا مرز ما بانده قالوا ویدی آمنا مڠ يقين کړه دے واشهد گواشه ب اننا مسلمون ته بشک مڠا اس قال الحواریون وکم اخيچو وې دوستانو يا عيسى عليه السلام ابن مريم چې زيد مريم دے حواریون ما ما کي دغه بیان ترشو د عيسى عليه السلام لورته حواریون وې او داخلی پیغمبر ته صحاب اکرام ہوئی مختلف اسطلاقانی یا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې دا مریم دی حل یستتویع ربکا مختلف حال حل یستتویع یعنی حل یفعل ربکا ایا او بکی رفستا ستا رب دا کارو کی سو ایو نزل علینا چراولگی منگبانی مایدتان یو دسترخان من السماعی دبرینا ستا رب بدا سوکی یادوی ممانا حالی استتویع ربکا حالی اتویع که ربک آیا اوب منی ربستا ستا خبره بی ایجابی سوالکا پا قبلولو دستوال ستا ستا رب بدا سوکی تجاورت سوال کین ستاره بستا سوال قبول کی حالیت وی او کا ربکا آیا اوب کی اوب منی ربستا به اجابه سوال کا په قبلو له د سوالستا ستاسو لب منی چورت سوالو کی آیا نزله علینا مائده من السما یادریم مانا حل يستطوئو حل تستطوئو دوهم قرد دی جائے کی زیدت یعنی تیر دی جائے کی حل تستطوئو انتسعلا ربکا آیا توا طاقت لرئی توا طاقت لرئی توا تی سوالو کی دا طاقت بولرئی حل تستطوئو انتسعلا ربکا آیا توا سوالو کی د دا سوال خو وک یو نله علی نه چې راېږې منږ باندې معتان یو دسترخواان منسمما دبار دبرنا یوخواچه چې را شي قالوي اثاله اسلام اتقلله و کې د الله نه ان کوته مؤمنین کچې تااس معمناننا کوله چ من منها د دسترخواان نه منواای چې د خواچه را شي او منتنا خورای فکول قالو و دین و ریدو ارادلرو منگا انا اکولا چه اخر منگا من هاردی خانچینا و تطمئن قلوبنا او چه مزبوط چیزون زمان و او یقین بوکو منگا ان قد صدقتنا چه یقین انتا رشتی او منتا و نكوناشو منگا علی حاف دی بانده من الشاهدین دقوه یکون کنا قاله اوثال ا اسلام چې د د مرم دی الله هم اخدایا رب نه اره به زمونږ دیر زاری کوي چې سو الله مسوال قبولي انزل علی نه راولیې منږ ته معدهتن یوخواچام انسمې د برې نهته کوونونه چې شي زمونږ د پاه د عدن اختتر د پااره د لومبهنو و آخرې د پااره د روستنو زمنږ و آیه تم منکو او دا بنخی طرف استانه او کوم له سوال کی الله راک نویدا خنچا راغله فاوله تو عیسی علیہ السلام وې د تا مخاله او بیا چې دا او د عقد اصول یو بیا تاسو نه مړې هغه نه نه موږ بکلا کیو دا به یو نو دا راغی چې وستا مالدار باندې خورې او دا د غریب شهري نیچه اغیر آلان بیامال دارد برد چنگی دلو ناگیی مو خوڑه لی ددی و جنان آغی یاگس اونکلو آغی حکم داگی تامیلی اونکل او دا خونچه راگل و ده اتوار پر رز بانده زکی هیسایان کرس دی چه کمده نه منعوی اتوار رز کرس می سقی چه کمده نه منعوی اتوار رز بانده داگی اختری دا, دا خونچه اختر راگل د ده اتوار پر رز بانده لیکن چکه قانون اصول ورلا اناغي تابینو شوغی وره جو او اور زراکه منتا وانتا ته خیر الرراجین غوا رودی ورکون کنئی قال الله او یاللا انی بشک از منزلها علیکم دلرا علیکم تاست و من یکفر و چچ انکار کو بعد منکم پس دینہ پتا کو کی انی بشک از عذاب عذاب او عبه اذابر کم عذابا عذابان داسې اذاابله او عبهوه چې معابنی وررکړی هدن ااجته منعالمین د خلکونه الله سانات نیمونه په اثال اسلام ذګرکو اوس نفی د لمغیبه او د ایثال اسلام انفراددي واسقاار الله هو او پکم کم وقعې چې الله یا سی ساه اسلام ابن نه میم دی د مریم دی او انت تععاقللته ويلو لِلنَّاسِ دِي خَلْكُتَا اتَّخِذُونِي چَجُلْكَ زَمَانَا وَأُمِّيَا آدَمُرْ زَمَانَا إِلَاهِنِي مَدَدْگَارَانَ مِن دُونِ اللَّهِ سِوَادَ اللَّهِنَا وَتَعَلِي خَلْكُتَ بِلِو تَعَوَرَتَ دَا بِلِو دارانگی ات لسم سپارا سورة الفرقانو آل تاوگورین آل تا کم آیت ولسم کې وای ویام یاشرهم و ما یا بودون من دون الله فیقول انتم ازلتم عبادی اولئ هم دل السبيل ویام یاشرهم و ما يعبدون من دون الله فیقول فاعرض باندی کراجمکی الله باولی کرام انبیاء غوکوو چې بعضت کلو سوا د الله نه په یقولو په سبوي الله انتما تاسو لتون بلارې کړو بعدې بندگان زما اولای چې داکسان دي عام هم ځلسبيل که نه خپلو بلارري د کې سالاله سلام ت دکی وي تزوني او انتهقل ناسې تخیزوني او او می ینې مندون وطاز دی خلقو طویلو وزد عیسیٰ علیہ السلام او آجزانا انداز کے جواب چے کم دینو کئید کوي دیر پا دفت سر جواب کوي قالا او بو عیسیٰ علیہ السلام سبحانک فاگزاستا دا شرکانونا ما یکونو لی نو مناسب ما لرا ان اقولا چوویلوی ما ما آخبر آلے سلی بحقا چنو ما سرا مناسب اللاما کو نه دی ویلی ما سره دا مناسبنو جما ما وین دی دا رغم دا قوره سورۃ او ورپسې آیت چې کوم دی نو غوړای اتل السما ایت اوم دا ولسم ایت پسې اتل سما ایت غوړای قالوا سبحانك ما کان یم بغیلنا ان نتخذ من دونك ما کان یم من منندو من اولی مددگاران رب الصنق ناصر و مددگار ز ان اقول ما او ذاتو اتبناک او بنجکم دینکاری دهان رشید بادشاہ دو زمانو یو مامون بل امینو دا دوال داغه چې کوم دی نظامولو د دو هغه اغا کې یو بیره د بناکو مامون هغه د بناکو نه یو رسې تاسو د دوال نه کو دا مامون نه کو بیا دامی نامین ته وچ دو وی دمسوا جمع سره نا غامین وی مساوی کو نو سویوا ن بیا غبل نه تاسو کو وی دا دی چې مساوی کی کې دا حارشید بادشاه ته اشاره دې تراتل چګنه ستا غناونا اشاره دې ته مراتب له مامون خيارون آغا وی زد محسنو کار زِد مَحَاسِنَكَ سَعَدَ بَدَئِ چ کمنن زِد د دې خلاف داسې جواب انداز کې چ نه ولو ور آدېر ادب سره مساوی کې ونوي ځکه هغه ک معنا یو د هغه راتله ګناونه راتله جمع نه هاه او ته زِد مَحَاسِنَكَ سَعَدَ نې کو چې کمنن زِد هغه جواب را دي دا اې السلام جواب کې ډېر ادب سره سبحان یوی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بہا دا چې د شاګرد ادبناک وی بیا ادبناک وي استاد د پوز کو تاسو دا خبرو وکړه اجه ادبناک نه ای ata خبرو وکلا ata داسي وی دا دا کسي نه ادب د خرشه ر ان كنت قلتو دریم جواب کړي ان كنت قلتو کچای ما دا خبره وقد علمت یقینا تہ پوئے الله پاگی الا کشن ما ویلی نتہ زما پژپوئے گی کنے سالورم جواب تعالی مو تہ ما پاس بندے فی نفسے چ پژڑد ما کری الا زما نفس داگن تہ خبردارے زما د زنہ خبر نہ سم ما نہ دیجے د زلو الا دما زنہ تہ خبردارے بل جواب ولا علم اذن پوئے ما پاسو فی نفس کا چه پر نفس تا یعنی ین زاستا کری الله ما تا پتنشتری انك عابشکت انت اشرفتو علام الغیوب وایگی په پټو راتونه باندې ما قلت لهم ما قنو ولدیتا الا ما مگر اخبار امرتنی چه تا حکم کړه ما تا به پاره سره اوغه سوا ان عبد الله چه با دک خزل ربی چرب زماده و ربکو رستا سرئی و کنتو علیم او مذاب پدی بانده شهیدن خبردار مادم تفیهیم سو پر چیزون پدی که فلما پسر کلاتو فیتنی ستا پورواغستم زانتا کنتا وی تو انتا رقیبا تساتن که علیم پدی بانده و انتا سرب تو علا کل شین شهید بارو سې باندې خبردارې ان تعذبهم کچره سزا ورکې دیتا فئنهم بهشکه دی بعد بندگان ستادي و ان تعذر لهم کچره بخنه کې دیتا فانک بهشکه انتل عزیز الحکیم په زورورې هاونده حکمت دی د دیو جنا حدیث کراځي چې د سبا منس کې نبی صلی الله علیه و سلم دا یتن او جبریل بې الله پاک جبریل امین رسول غو اورته وی چې وای زم ما بندته چولې جاړې ای سال سلام نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل د دې دوجنه چې زم ما امت له عذاب ورتي جبریل امین الله ته وی دغه الله پاک سره ده پینا بیا جبریل امین رسول غو ورته وی چې زم ما بندته چ خپاتې گیرې ده زه به ستا هم مت چې کوم دین ما پیور کوم په دې وج او بیا چې کله اوساره بدر هغه راوستې شو نو نبی له صلوات و سلام صحابه کرامو ته پوسکی تع دې بارک سوال او با کر صدیق رضوانو فرمایل چې لدينه دې فدی واغ استې شي او کې دې شي دې اولاد ایمان ورو ګره ګزارې بدرو اگر تاسو شئ نبی رسول الله صحابه کرامو مشوره غوستا چې دې سره او ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې دین دې فدیه واغسته شي اپرید خودیش کې دې شاولاد او نسل اګه ایمان وړي نه خبي حضرت عمر رضی اللہ عنہ اساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ هغه و چې نا د دې قتل کړی شي دوی مردمنګ مقابله کړو دا ظلم زیاتې کړو دې مون سره نو دې قتل کړی شي پیسې استعماله دا پوجمات کړسپل په خوسته را دي څرېړل خپل کاسې او سپلو په جوان جمعه ترازی ا حضرت عمر زلانو اللہ عنہ اساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قتل لکړې شي او پیسې اته ما خله نبی علیہ الصلات او بکر صدیق رضی اللہ عنہ توئی چې سٹا مثال د عیسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام دی چې عیسی علیہ السلام ویلو إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إبراهيم عليه السلام ويألا استاقخرا كتول عذاب وركنهم أو كماف كينهم أو بيا حضرت مرزلانو سانع من معاذر زلانو تويه تستاشى موسى عليه السلام أو ده نوح عليه السلام ده موسى عليه السلام هو آغويل سورة 29 سواتسي وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وربنا لذل عن سبيلك اورب بانت مثالله علی هم وجددو د الله خولو به هم فلا ی امیننو حداه عذابل علیم الله حاله کتله راولی په معلوونهبانندې او سختي را ولی پهژونهديبانندې و ستاسو مثال د مثال اسلام او د نو یو کم دی ش مسیپار سرته کې بر آیت هم یو کم درشم دی ربی لا تزر علی الارضی من الکافرین دیارا ربی لا تزر علی الارضی من الکافرین دیارا اللہ مپریزی پا مخدز مکبان دی یو کورد کافرانو نا نستاسم سال دا غیره تا بیت سخ دی او او اباکر صدیق رضی اللہ عنہ تے اس طرح مثالو دے عیسیٰ علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام دے زکہ صحابہ کرامو کے مختلف مزاج او طبیعت لو چہ تا بیت کہ شخصی او اچا کہ نرمی وا ان تعذبہم کا چرعذاب اور قید تعف انهم بے شک دے عبادک بندگان ستادی وا انت تعفلہم او کا چر بخن اور قید تا فانک بیشک انتل عزیز الحکیم تو زوړ وری هابند حکمتې اوسره تېبراهيم شپږ درشمې ته غولن حالت کې وای چې وستا مثال دی ابراهيم عليه السلام غونډري ابراهيم عليه السلام وای رب انهن ازلن لكثیرا من الناس فمن تبعنی فانه مني ومن عصانی په انکه غفور الرحيم فمنته پهله مننی چاچ ما په را روان شو زما تابعدار وکړه نه ب ش دی د تابداررو زمان د مناسي په غفور الرم او چاچ خلافو که زما نه به شکته به قال الله ب الله حذا دا یو معغرروده ينفع الصادقين فيدور كي رشتن خلق و تاسد قوم توحيد ددي لهم دير پارا جنات باغونا باية تجريج باية جبا من تحتها لنهارو لان دي داغين ولي خالدين فيها ابدا يبدي باقي كميشا رضي الله رضي الله عنهم ددينا ورزوانو دي برزيد الله ذالك الفوز العظيم دا كم يبلو يدا چان الله راضی شو جنت دا داخل کنه اللہ زالی کلو فوز و لزیم وزر طور صورت خلاصا اختیار من اللہ دی آلم غیبی و لله ری خاص اللہ لرا ملک السماوات ایبا شید آسمان و ندا والارضی دزمکورا وما فیهن او آغا چپمین لدی کری و هو دغا اللہ علا کل شین قدیر پارس بانده طاقت لرن کری سورت الانعام ده سورت او پنزول که پینزه پانزوست پچپن پس ده نازل شه بیری دعوه ده سورت او عرد شرک دعوه ده سورت عرد ده شرک او ده دو قسمون ده شرک رد یا شرک اعتقادی ادویم شرک فعلی ده دا داور صورت ماکه صورت سرا عرب او تعلق په یو سو طریقو سره دی ماکه صورت کې اصلاح د معاشره بیان شو خوراک اسکا کو د باخره دغه باندې خورید نه پدی صورت کې اصلاح د عقیده بیان ولا ماخه صورت کې اصلاح د معاشره بیان شو ندی صورت کې اصلاح د عقیده بیانولا زکه دا صورت د دې صورت پسې یو زیرو ورو دویم ماخه صورت کې محرومات بیان شو ماخه صورت کې ای بیان کول دي دې سراني کېږي حرام دیر باندې دی. دا رنگی چې نظر دا غیر الله دا حرام دی دا من وکړه لا لدې صورت کې محرمات تفصیلی ذکر کول محرمات عشرا اقلس سزونه چې ها حرامو لدې صورت کې دا بیان جکم چې کم دین کو زکه دا صورت دې صورت پسی یو زهر اول دارنګ مخ کی صورت کې احوال د منافقینو بیان شول مخ صورت کې احوال د منافقینو بیان شول د دې صورت کې ترغیب ورکاو په دوستۍ د مؤحدینو د صورت کې ترغیب ورکو په دوستۍ د مؤحدینو د زکه دا سورته دی سورث پسې یو زه راوړم داغه مخکی سورث کې نفع د المغیب بیان شو د عام بیان اجماعي ایں فرادي د عيسى عليه السلام نه مخکی سورث کې نفع د المغیب د عام بیان شو د پدې صورت کې نفع تصرف اغاز وکړم دې ضرورت کې انف تسرف او عاجز کارکو ځکه دا صورت دی پس یو ځای راوړو دا بل ماخې صورت کې عجز د عیسی علی السلام بیان شو ماخې صورت کې عجز د عیسی علی السلام بیان شو دې صورت کې عجز د فرشتو ذکر کوو ځکه دا اعصورتي دې سورته پسې یو ځای راوړو دا رنګه مخ کې سورته آخر کې بیان شو لله ملک السماوات والارض ومع فيهن الله له اختیار د اسمانونو د ځمکو لري د دې سورته په اول کې وایي الحمد لله الذي خلق السماوات فا دخوئی تو باغی الله لردی چې پیدا کر اسمانو ناؤزمکی نزک دا سورتی دی سورت پس یو زیر روڑو یا مخ کی سورت کی د دا شرک اعتقادی بیان شو مخ کی سورت کی آراد دا شرک بیان شو نپ دی سورت کی اثباد توحید چکم نن بیان ہوئی دې سورته کې اسباد توحید بیانو زکه دا سورته دې صورت پس یو ځای راوړو داغه مکه سورته کې عجز د عیسی علی بیان شو په دې سورته کې د نور انبیا او عجز ذکر کو زکه دا سورته دې سورط پسې یو ځای راوړو خلاصه د صورت د سورت خلاصا اجمالی دا سورت دوئی سیره دا سورت دوئی سیره اولی ساده اول آیتنا تریو سلعت لسم پوری لنبانائی ساده ایک نوالی ایک دالون بنی سر آپدی کرد در شرک اعتقادی دوی میسا در ایک سو نیسنا تر آخیر پوری آپدی کرد در شرک فیلی دی کرد در شرک فیلی ذکرکو دا اجمالی مختصر لند خلاصا در صورت او تفسیلی خوال احسا نپدی صورت که سلور قسم شرکو اغرد کئی سلور قسم شرک اغرد کئی یا شرک فی العلم درم شرک فی تصرف او درم شرک فی الدعا او صلیرم شرک فی العبادت دا صلیر قسمه شرکا دارت کئ صلیر قسمه مشرکین هغه کئ اقسام د مشرکین او مشرکین به عبادت صالحین هغه مشرکان چې دا اولیا د بندگانو عبادت کئ نظر نیاز داږي ور کوي اادين مشرکین بل جن چې جنت تر رحمت چوي اادره مشرکین بل کواکب چې د ستوره عبادت کوي اوسلورم مشرکین بل ملایکا دا سلور کسمه مشرکین فرشتي رحمت کوي بیا ولل ضايا داور توحيد ول يا ولل بار يا ول سپيري داور توحيد اغه ذکر صورت کې او د ول س انبيالهم والسلام په دې مسله باندې بیان داغه د سخت ولس انبیاء داغی بیان اغنقل کئی دی صورت کې اقابات ستا شپگ اقابی شپگ وانده چو ورتوئی چه هر مبلغ تا دارازی چه کل مسئله توحید او د سنت بیانی نو دا شپگ اقاباتو دا با تپیخی او بیا سلیرش دلاله عقلی سلیرش دلاله عقلی بیانای په مسله د توحید ا دریش په لیتای د مشرکینو تعین سپلیتای د مشرکینو دا ذکر کئ او دو ځایه رد د شفاې قهري چالله سره د دو زور شفاهې نه نو نه دوای رد د شفاې او د مشرکین نه اعتازات هغې اعتازات هغه نهقلق به او دا غي جواباته او قال قل يقول دا الفاظ راوړي هغه به اعتراض کوي او ته به دا جواب ته کم دیني ور کوي هغه به سوال کوي او ته به دا جواب ور دی دي تر کې سره صورت روان دي ووس دا غي نموني لن يمكن أن تكون مدينة سلور قسم و سلور قسم مشرقين نشرك في العلم في أول فنزوستم آياتو ودوكانش في تم آياتو وغورة التكيوي وعندهو مفات الغيب لا يعلمها إلا هو او 58 اون 60 ایتو ګورای نه رایکیم وای 60 ایت او عندهو مفاتيح لا یعلمها الا هو دغه الله سره دی کو جان د غیبو نه پویگی پغی سیوا د الله نه مگر دغه ولاده مگر دغه ولاره بیا سلور او یایتو یا گو رئی چورت تر نفی دل مغیبو آغاز کر کئی آوغی کئی ابراہیم علیہ السلام عالم غیب نو ابراہیم علیہ السلام او امپدیبانی واقع پیش کئی چو و الله اللہ نمازیوا بل سکنی ولی نعم المغيب خنوذي او نجا كامدين اغيسر اختيار شتري نفيد المغيب بياتي عيم آيات اغيكي اخير كوي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَرْغَلَ دِي رَبْ زَمَا حَارِي وَسِيْسَ تَعْبَا فُو يَكِي وَزَمَعَ اللَّهَ فَارْسَ بَعْنِ فُو دِي عالم غیب صرف یو اللہ دے نفی دل می غیبا دا او داولی دا کرامونا دا طولونا دا رنگی نفی تصرف لگ لگ تیدات رالو نفی تصرفا آغاق قرآن کریم زکر کری ندی صورت کی دری مئیتو گوڑے وَهُوَ اللَّهُ في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض دغا الله علمي باسماننا كري ودغا الله اختيار اسماننا كري نفي تصرفه دماخلقات نحن كم دينكو بياد دولة قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن مع في السماوات والارض هو ايا دچا اختيار کې اغا چاس مانو نو کې از موږ وکړي او اي پیغمبر ل لله ولا لردي بیا در دياله سميت کې موي ولا وما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ودعى الله اختيار منده ودعى الله سر اختیار داري و سيجده نفع تصرف جه کمدن اغذي کرکو ونفع اغذي شرق في الدعا چوه برسو کمرا بلا صرف دقا الله رو بلا سلوه اختم آياتا ده دي سورج جه کمدن اغذي سلوه قل اراي اتكم ان اتاكم عذاب الله او اتاتكم الساعه غير الله تدعون وي پیغمبر خبركم تاسو كچر راشتا استاذ عبد الله يا رشتا قیامت <متحدث> غير الله تدعون اي سي وعد لنا بل سوك بل يكشف بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء واتنسونا ما تشركون وشرب الله تبارک امدد چوي الله راه مدد کوي دا رنگه درش پیت آیت ګورئ 63 آیت قل من ينجيكم من ظلمات البر تزرعوا وخفيا ويعشق وجكيتاسو تياري دوچنا اودلوندینا تدعون وتزرعوا وخفيا دغلا را مدت كو اي پاجزے اپ پٹ پا پا سرا نفيد شرف الدعاء اذكر قول بیاؤ اوياي توگوراي اکتر قل انا ندعو الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يزرنا وهي البيغمبرة ايو رو بل من قصب السوكا ايو رو بل من رمضتكو سواد الله ناغسوك جنرال فائدر اقول شيئونا نقصان اراد شرك في الدعا او صالو رمو شرك في التصرف اغير ذكر في العبادت اغير ذكر كل لو no. دي سوره تا شبك 506 تو گوری جپان ارا دشر في العبادت قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله اي پیغمبرا بشك از من کل شیمه ده دا کسانونا چې تاسو رحمادت کوي سیوا دالانه وځوخر دینه مونږه کړشويما دارنګې یو سل دېمه یتیموي اراد د شرک فی العبادت چې د الله نو ما سیوا بل څوک مر امدد کوي یو سل دېمه یت کوي زعلیکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه فاعبدوه عبادتکه خاص د الله نه د بلچا څلور قسمه شرکا اغه چې کم نه ناراحت کوو دغه مشرکین دغه څلور قسمونه مشرکین بالملائکه مشرکین بالكواكب عام مشرکین بالجن مشرکین بعباد الصالحین قرآن کریم دا ذکر کولو مشرقین بالملیکا اغیر ذکر کول سلم آیتو گو رئی علتو کی وئی سو آیت مشرقین بالملیکا و جالو للہ شرکال جنہ و خلقهم و خرقوا له بنینا و بناتن بغیر علمہ سبحانه وتعالى عما عصفون و دي جوڑي الله لرزامن بغير بغیر علم و بغیر دلل رد مشرقين بالملیکو بانده و رد مشرقين بالجن بانده و ده پيريانونا و ده فرشتونا الله لچه کمدينو نائبان گرزي او مشرقين بباد صالحينو آغاز کركي قعه د ابراhimیمله اسلام غې کې د ابراhimیم له اسلام واقعیا چې کلهغ جکر کوي سالور او یادیت کي اوس قاله ابراهیم لیابیې ذهته تزو اسنا من آلی رد مشرین بهعب دحینبانې ویس خاله ابراهhim مو لیابی ذهته تو اسنا من آلی ان ا فی زلال مبین و تاسوخ کاراگم رہے کیے و تاسوگم رہانی او بالکواقب امدی کی ورپسیح دستورو ذکر رازی امدی آیتونو کی شپگو یہ آیت فلمہ جن علیه اللیل رعا کواقبا قال هذا ربی فلمہ افلا قال لا احب العافلین و مشرکین بالکواقب سلوک اسما مشرکین جکمنه غیرت کول داغه د دې صورت کې د مشرکین په درش دغه هغه بیانیدلې هانم بروار هغه برآزی او سلیلش دلیل عقلی هغه بیانول او د زایا داو دو زای و رد شفات قاهری د زایا رد شفات قاهری یو لزا داور توحید اول اولایت اول کې الحمدللہ صفاتو دخوئی توبو یو اللہ لردی صفاتو د توبو دعوی اللہ لردی دعور توحیدو فاول ذل فدویم ذل باندیو گوری و اللہ سمیت و العليم و اللہ سمیتو و اللہ سمیت و این یم سسک اللہو بزرر فلا کاشف لہو اللہو فلا کاشف الاهو داوره توحید او دریم زل باندي نلسم ایت کې بیا نلسم ایت قل انما هو اله واحد دا ایتو اخري سا قل انما هو اله واحد او پیغمبره بهشکه دغه ل احمد ازګاری او دی حاجت پر كون کې یو دی او بیا 50 شالوی خیاتو گو رہی ہے 50 شالوی خیاتو